Десь іздалеку, з боку болота, з мочулок, долинала жаб'ячесть крикотання. Синя пітьма потроху наповзала на табір зі сходу. — А ти знаєш, — Ростик забочкував об підошву кросівки, скурену до половини сигарету. — Я його, здається, бачив трохи раніше. Чи навіть і не бачив, але зустрічався з ним. Бочковський смоктав сигарету схилившись на руки, і тільки очима показав «Розповідай, розповідай». Та це вже, може, й тиждень тому було. Вклав я свій загін спати, і злю, ну, словом, з одною вожатою, пішов прогулятися. Вона все романтики якоїсь хотіла, а я мав із собою пляшку сухарика, та й думаю, вип'ємо з дівчиною, а для романтики десь тут сядемо в лісі і вогонь розпалимо». Он набрав для багаття солярки у другу пляшку, і пішли ми з нею он туди. Знаєш, ну там галявина є, метрів за триста. Ростик оказав погашеним недополком за паркан, у напрямку Линовиська вужів. Бачковський кивнув, досмоктуючи сигарету до фільтра. Ростик сплюнув під стіл і продовжував. Ну так ми й зробили. Було вже темно, але так-сяк назбирали якихось гілок, я розкочегарив багаття, сіли ми біля нього. Обнялися, утрутився в розповідь Бичковський, і ледь-ледь усміхнувся. По-доброму, але Ростик все одно знітився. Ну, затнувся він, зиркнув чомусь під стіл на носики своїх кросівок. Ну, отож сіли ми, розвели вогонь, пляшку відкоркували, сьорбаємо потроху, але якісь такі, знаєш, Неспокій, стан такий дивний. Я спершу думав, що то мені тільки так, аж тут вона так тихо на вухо роптом каже. Ти відчуваєш, що тут хтось є. Ростик аж сам перейшов на шепіт. Ну, тут уже і я стривожився, став прислухатися. Воно ж трохи моторошно, а воно, коли прислухаєшся, то завжди щось приверзеться». Знов увірвав його Бичковський, вставши і спершись на стіл. «Ну, давай, доказуй швидко, я щось придумав!» Він узявся руками за краї столу і схилився до ростика. «Та що доказувати? Я вслухався, вслухався, аж тут раптом біля куща, ну, метрів за п'ять, щось як, шелесне, та так голосно, так виразно, а наш вогонь ледве тліє, світло ніфіга не дає». Ми з нею, з дівчиною, зразу підхопилися. В мене, знаєш, мурашки легенькі поза шкірою пішли, але я тримаюся. При бабі все-таки ж незручно якось страх показувати. Я їй тоді тихенько й кажу, відходимо. І ми, тримаючись за руки, тиць-тиць по темряві, намацуючи ногами стежку, бігом до табору. Але ніби ніяка не гналася, добігли все нормально». «Пташка яка-небудь стрепенулася, на вию штани наклали», – підсумував Бичковський, і, підважившись руками, вистрибнув із-за столика. «Слухай, я згадав про свій один записник. Ми з тобою, студенти, щас спиртику жахнемо, а потім чайку зварганемо. Саме в кайф, а?» Ростик лише всміхнувся і розвів руками, мовляв, «Ти, господар, роби, як знаєш». Бачковський щез у дверях медпункту. В одному із віконець одразу ж вімкнулося світло. Ростик ляснув себе по кишенях, дістав сірники і розкурив свого недопалка. Відштовхнувся ногами, перекрутнувся на сідницях і розвернувся до столика спиною. Табір у тиші і заростях бузку лежав перед ним. Із заходу ще червоніла смужка на небі. Замість танців – Сьогодні піонерам показували фільм «Ласкаво просимо» або «Стороннім вхід заборонено» про кумедні походеньки їхніх однолітків у якомусь іншому таборі. Фільм цей мав ось-ось закінчитися, але Наташка, Ростикова напарниця в загоні, пообіцяла, що сама вкладе тих виродків спати з огляду на ту важку і небезпечну місію, яка випадала цієї ночі Ростиславу Михайловичу. Рипнули двері медпункту. Із порога до столика прямо через сходинку ступив Бичковський, притискаючи до грудей якісь мензурки, а в другій руці несучи пластмасову аптечку і склянку.